të zemrës për dë persona ma të afert që i kemi në zemrën ton dhe të flasim për dë persona të cilët kanë sakrifikuar shumë nga jetë e tyre që ne të jemi këtu sot ku jemi dhe të flasim për ata të cilët në të shmëria e lindur i shtyn ka dashuria dhe përkujdesi Nda i fmive, e këta dy persona janë ata të cilët ne i duam shumë, apo të pakten duhet i duam shumë. është fjala për nanën edhe babën, është fjala për ata më të dashurit e zemrës, për ata që o ban shkaktar ne të jemi pjestar në këtë botë, për ata që o ban shkaktar, Ne të arrijm ku kemi arrit këtu deri më sot. Nana dhe baba, prindrit ton, janë ata që kanë sakrifikuar shumë për ne. Dhe prindrit janë ata që në vazhdimsi sakrifikojnë shumë që të arrijnë fëmijët e tyre në shkollë dhe në pozita më të larta. Nana dhe baba janë ata të cilët punojnë natën edhe ditën. Vetëm e vetëm që të shohin fëmijët e tyre të edukuar, të emancipuar, të kulturuar dhe të shohin fëmijët e tyre të lumtur dhe të kënaqur. Andaj ashtu siç e thithë bari ujë të shiut, apo ashtu siç e thith edhe zogu i vogël me sqepin e vet ushqimin nga veza e nanës e ti, po ashtu edhe fmiu e uladi e thiz me tërqenjen në këtarin e shëndetit të prindve të ti. Dhe me gjith mundin dhe vështërsi të më dha me të cilat balafacohen prindrit në jetën e tyre, kemi prej të rive dhe të rejave të cilat nuk janë të kujdes shumë dhe nuk bajnë aqë sa duhet për prind të tyre. Andaj, mos respektimi, mos dëgjimi, mos bindja, ndaj prindve, është tema për të cilën do të flasim, insha Allahu te ala. Vlazen, në kohën kur po jetojmë, vërtet pëhasim po një trend, një zhvillim të këtëritë dhe të rejatë, që asë e kemi paramendua ndë njëherë, apo asë që kemi imaginua ndë njëherë, që të vi koha kur djemë të dhe vajzat të mos i respektojnë prind të tyre, kur djemë të dhe vajzat të mos i dëgjojnë prind të tyre, apo të akthejnë fjallin atyre, apo ruana zëtë të qojnë dorë kunder prindve të tyre. Dhe fatkecia, Apo tragedia bëhet edhe më e madhe kur djali apo vajza i largon shpresat edhe lidhjet nga prindë i vet. Tragjedia edhe më e madhe bëhet kur djali apo vajza çojnë dorë kundër prindit të tyre dhe e sulmojnë prindin e tyre, apo e nënçmojnë prindin e tyre, apo e nënvlersojnë pozitën dhe të arriturat e prindëve të tyre. Dhe sot në këtë kohë dhe në këtë vend po na bën shpesh më dëgjue për dhunën familjare, në familje. Dhe çfarë dhunë që po ndodh në familje? Po unë e kapërdim diçi, po unë e përballojm diçi. Mirpo kor po raportojnë organet e rendit edhe mediat se vajza e ka sulmuar nënën apo djali e ka sulmu nanën, apo baben, atër e kjo është e pa përbalushme, kjo është e pa pritur dhe e pa mendume se ndo njëherë do të ndodhë që në popullin tonë djemët apo vajzat me i sulmu e prindet e tyre. Andaj, vërtet kjo është prej mosbindjes, kjo është munges e respektit, kjo është munges e sjeles e mirë ndaj prindve. Dhe raste këtu në vendin ton, dhe në vendet e rajonit, dhe në vendet ku janë muslimanë shumicë kemi të shumta që nuk do të kemi mundësi as për një ligjërat, por edhe qendra ligjërata nuk kemi mundësi me i përmend. Miropaf, po, ajo që më bëri për shtypje dhe sigurisht edhe juve do t'ju bëm për shtypje janë disa raste shumë interesante se si të rit, po i nënçmoin, se si të rit, po i sulmoin edhe ndoshta edhe po i mbysin prindet e tyre. Rosti par është rosti i një djali që ishte birin i bujku dhe babaj i ti si bujk tërditën punante në për ara dhe atfitim që bënte e investante në djalin e ti sepse ishte në kushte të vështira ekonomike Mirë pa nuk kurseu asë dërhemin e fundit me shkollu e djallin e ti, vetëm e vetëm që ajtë mos arsytohet nesër edhe të thotë se që për shkakt mungesës se mjetëve materiale mbeta i pashkolluar. Dhe djalli u të regu i sukseshëm në mësime për fundoj me sukseshë shkelqyëshëm shkollën e mesme, pastaj edhe fakultetin, pastaj magistraj edhe doktoroj dhe u punësua në universitetë. Pas disa viteve arriti dhe shkallën e lartë shkencore profesor doktor i shkencës. Dhe ja kishin lakmi shumë koleg edhe kolege. Dhe me kalimin e kohës kë u dashuruan në njërin prej kolegeve të tij në një asistente në një vajzë të re. Dhe ajo kur e pyetei për familjen e vet, kë po i tregon se i ka prind këtu e kanë arritë kështu e, kanë pasuni kështu e, kanë këto e, kanë ato e, kanë ato, shumë gjona. Ja boni, familjen e vetë, ashtu si shtë apraqesin këta filmat romantik. Dhe kjo vajzë ishte ndershme, ishtë vajzët devatshme, ishtë vajzët cila dëshiran të të kriojnë familje, dhe një ditë prej ditë është e luti shumë këtë profesorin, këtë njeri që po mendon të abon burë, që të shkojnë të familje e ti, të vizitojnë babën edhe nanën e këti djalit, por këj gjithmon i këte kësaj teme. Mirë po dikur, u gjenë pozit pa lak mush, me sa e tha nëse ti nuk vjenë nuk do shkaj vetë me i vizitua. Edhe kur shku në venin e vetë në fshatin, prej ka po vjenë këj profesori, atje kur më rinën të shtëpia e ti, e pak jo vajzës e sështë kërkuna shtu qyshja ka për aqitë djali, dhe duke që ndrua të në bërë erë babaj ti me të Fesha me rroba të thjeshta të pluhnosura erdhi prej orë. Kishte punuar të nditen në arr dhe u gzua kur e pa po djalin e vet. Edhe e përshëndeti dhe djali u skuq në fytyrë dhe i tha asaj vajzes: "Kjo thashh njëni prej puntorëve të shumtë që i ka baba jam, që punojnë në buqësitë na, se kemi tok shumë edhe pasuni shumë." Ather baba u habet edhe me tishtangun e i tha: "Çka jon këto fjalë o birim?" edhe djali i thavë, mësë më thujë birë, se s'jam tha birë jëtë, edhe baba pa një pa dy, psejnë flakt, edhe u shtri për toke, se smujti me përbalue në nëshmimin, edhe po shtrimin që i abonit djali me titull të nalë shkencorë, atër kjo vajzë e ndërshme, kjo vajzë e dhe vashme, pa pritmas, i adha një shuplak ati djali, edhe i thavë, nuk më takon muhe, me u lidhë me kësi personi Zolom qarë që ju banë zolom prindve të ti Dhe unë da Dhe alhamdo lilla Ka aty këtu kësi vajzash Të cila din me vlerësue Rolin e prindve të burrit Sepse Prindve të burrit janë ata të cilët Janë boshka këtar Që aj bur me arrit aty ku ka arrit Pastaj rasti dyt Po ashtu është rasti I një djali Bir i një punëtori që punante me kermekali dhe shëtite në për rrug duke shqit pëm edhe perime si qka qenë zakon për para me shqit rrusha dhe bostan në për fshatna apo edhe në për lagje të qyteteve dhe ky burri kishte shumë djeme dhe vajza e njeri prejtyne ishte edhe djali i cili ishte përkushtua për të studiua shkencen dhe babaj kujdesej që t'ja plëtsën të të gjitha kushtet, deri sa djali t'a kryin të shkollimin. Mirë po djali gjështë shkollimit, në përqytetet mla zakonish këta që vinë prej fshatën e humbin, ka njëher kontrolin o lidh me një shoshnit keqe, dhe kërkan të ashtë shumë pasuri prej babës, sa so që baba nuk ishte mundësi me ja plëtsu dëshiren. Dhe djali i cili studion të shkencat natyrore, një ditë prej ditësh, nga mlefi dhe i nati që kishtë ndaj babes, hyri në një laborator të fakultetit, edhe atë të e përkatiti në helm kimik, dhe atë helmin kimik e rujti më sheftas, dheri sa shkaj një dilë shtepin e vetë, e pa baben duke fjet, edhe ja qitin trupin e vetë e helmoj, dhe doji trupin dheri sa i dolen edhe eshnat, edhe ju pa në qartë dhe përjetoj një djegje të shkallës matë nalt, e pastaj nuk mundi të në bjetan dhimbjes dhe djegjes nga këhelem kimik, edhe për fundaj baba tragikisht. Rasti i tret, po ashtu i një djali, që vjen nga një familje e pasur dhe autoritative, i kishtë të prind të ngritur intelektualisht edhe ekonomikisht. Sa so që nana kështë arrit titullën e lartë shkëndësor dhe ishte ligjeruese në njerën prej fakulteteve të universitetit. Dhe djali mbure i fillimisht me familjen e vetë. Mirë por një ditë prej ditësh a ju njëftu me një vajzë e cila nuk i takante me unjëftu kyme te dhe nuk i përshtate i familje së ti. Dhe nana kër e pa atë vajzë e kundrështoj lidhjën e tyre dhe i tha djalit Le të lira të të vazhdon tha me tjetër kënd sepse nuk përshtatet me mentalitetin ton, nuk përshtatet me familjen ton. Atë djalë aq shumë u mërzit saqë kur u largu prej vajzës u kthye në shtëpi edhe fillon të kërcënohet nanës, edhe duke pas mos marrveshje verbale, ai shkon kuzhinë e merr thiken edhe e prët nanën cop cop e bananen nga gjendje saçi so nuk mund të përjeton, nuk mund të mbjeton plagve, edhe nana ndron jetë vdes nga dora e djalit, ronazo prej djemve të ktill. Kësi rastash kemi të shumta edhe në vendin ton, por pasi që jemi vënë i vogël, nuk do të shkojmë konkretizue, por këtu në krye qytet ka ndoll djali kur e ka mbyt nonën edhe dinit gjithë edhe ka ndodhur kur djali e ka mbyt babën edhe ka ndodhur tash së fundmi më mbyt babën për shkak të pasurisë ekserastesh sa po shkon koha veç po shtohen ditë ta ditës andaj vllazën të jemi të kujdesshëm edhe të punojmë sa më shumë me fëmijët ton por edhe tjemi të jemi të kujdesshëm kur e shohum rrezikun se po ka noset apo po kërcnohet dikush prej fëqimve ton, prej djemve të ti, apo prej farefisi ton, atë heret marrim masa, të marrim hapa konkret, që këta zulum qarë, që këta vrasës, që këta të smur psichik, të i largojmë prej shështëri së shëndosh, edhe të bashpunojmë me organet e rendit, edhe të iqojmë atalet kalben në preqelia, let kalbe në për burgje atje ku e kanë vendin, se ideal që qëndor kunder babës apo kunder nanës nuk e meriton me jetu i lirë, me o sh shëtiti i lirë, edhe me hangërë dhe me pi i lirë, sepse ajnë dëvërtet duhet me qeni robruëm, sepse ja ka robruo shëjtoni zemrën dhe ajnë nuk e menajën trupin, Ai nuk e menaxhon zemrën, ai nuk e menaxhon mendjen, ai nuk i menaxhon gjymtyrët e trupit dhe ai për çdo moment është i rrezikshëm për familjen, për fëmijët dhe për shërinë e përgjithshme. Andaj aty në personave duhet mëo treguo ku e kanë vendin, ose me i dërguar në përklinikën neuropsikiatrike dhe me i shëruar sepse ata kanë të ngjarë janë edhe të smur psikiq, ose nëse nuk janë smur psikiq, po janë njerëz të egër dhe kanë efshin e shejtanit apo të kafshës atëre me i lidhë si kur kafshët që është lidhen në për venet e tyre dhe me i lanatje le të dirgjen apo le të kaloj njëtën të robruar në për burgje. Sepse mos respekti, mos bindja nda i prindve, është njëra prej gjenaheve matëm dha pas shirkut. Pra mos respekti, mos bindja nda i prindve, është gjenahi ma i madhë i mund shumë, Para këti gjënojë, vetëm nëse i bënë shaka Allahut, me ndonë se ka zotë në ma shumë se sa Allahu, atëhere ke bodhe një gjëna matë madhë. Për ndryshe, nuk ka gjëna matë madhë në ruzullin të kësorë, se sa me i sulmu e prindit ruën azot për i këtyjnë e gjanave. Në hadithin e bi Bekra, radhi Allahu anhu, thot ka thonë Resulullahi sallallahu aleyh vësallem, e la unëbbi u kumbi ekberil kebair, atjuf informojë, At ju tregoj ka thon Resulullah sallallahu alaihi wasallam për gjënahet më të mëdha e i than e janë shokët ti e tij Belaja Rasulullah po tregonat gjithsesi o i dërguari i Allahut e Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa el ishraku billah wa uququl validin gjënahet më të mëdha janë me i bo shirk me i bo shk Allahut me i bo rival Allahut dhe ajo është i vetëm dhe mos bindja, mos respekti, mos dëgjimi dhe sjellja jo e mirë ndaj prindve dhe ishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i shtrir në krah e pastaj u ul dhe tha wa qulu az-zur wa shahadatu az-zur dhe tha pe gjërat e tjera të mëdha është fjala e er rreqshme dhe dëshmia e er rreqshme dhe përsëriti këtë pa ndërprerje Sa që shokë të Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem San lejtë hu seket asikur tish nal E përsëriti këto fjallën e rejshme Dhe dëshmina rejshme Sa që shokë than asikur tish nal Edhe të mos e kish përmen ma E vërtit, e vërtit se fjallë e rejshme Dhe dëshmina rejshme është një prej gjunahave Që vërtit po e, e, e kanosa Po po e rezikon shoshrin ton Unë nuk do ndalem shumë për këte Vetëm do të përmendi rastin e një djetarit e gjiptit, e një djetarit bashkohor, thot një vit prej viteve isha në Arabin Saudite, në qytetin Borejde, dhe thot ishim në namazin e drekës. Borejde është një prej tri qyteteve që e përbojnë atë rajonin e Kasimit, rajonin e Kasimit, dhe thot ishim atë në gjaminin namazin e drekës, e pas namazit të drekës, o ngritët një plak me mjekër të bardhë, edhe në edha një kshil para gjematit, dhe në o drejtue të gjithë neve, në sa keni kuj des, u hadhiru kum, min kauli zhur vë shahadet i zhur, u atërjek vrejtjen, rrunu prej fjalve të rajshme, rrunu prej dëshmise rajshme. Pusha i sa pak, prapë në sa, u atërjek vrejtjen, rrunu prej, Fjallëve të rejshme, prej dëshmi së rejshme, këto tha dhjetëra her e boni dhe nuk përserit të tira fjallë. Dikur tha fillaj me qajtë, ju lag mjekra duke qajtë, fillun e dhe gjemati me qajtë. Atë her e imami i tha, o sheikh, o ajë, tregona qëfar po dëshiran me këto fjallë. Thane për ju tregoj, sëtë kom dalë prej burgut mas 40 viteve, Kam qenë në burg pa drejtësisht 40 vite për shkak të fjalëve të rëshme dhe dëshmisë së rëshme. Dhe thot sot i kam 70 vite, 40 vite të jetës sime kanë kalu burg dhe në fund është vërtetuar se kam qenë i pafajshëm. Andaj keni kujdes vëllezër për fjalëve të rëshme dhe për dëshmisë së rëshme. Pastaj prej prej mos respektit ndaj prindve është që njeriu Me i ofendue me i sha prindrit e ti Ka thonë Resulullahi sallallahu alesallam Në hadithin e Ibni Omerit radhiallahu anhuma Minel kebairi shetmu regjuli li walidej Prej gjynahave të mdhaja është me i sha njeriu prindrit e ti Dhe shokt e ti sahabet i than O i dërguari Allahot Ako mundësi që njeriu me i sha prindrit e ti A ka mundësi që njeri me i ofendu prindit e ti, sepse përnat kohë, kjo ishte e pa imaginushme, kjo ishte e pa logikshme njeri me i shab prindit e ti. E tharësullullahi sallallahu a.s. Tha do të vini kohë, ku njeri do të ishan prindit e ti, dhe e tregoj se si ndodhë kjo, sa jesubbo e ba rëgjuli, fe jesubbo e ba, e shan baben e diku i tjetër, po adha i tyta shan baben, E shon nanën në diku tjetër, por nanen, edhe ai ty tash nanën e ti boha shkaktar që më ta shoh dikush babën edhe nanën dhe kjo është shamja e prindve. Vallajën kohën e Zotit kjo është ashta shumë e lehtë bile. Po sot i shohin direkt babën edhe nanën. Sot direkt i nënçmojnë edhe i poshtnojnë prindërit. Edhe sot direkt i thotë replak çaj ty, mos uni kërvanin ton, hapi edhe rreth dhe mos fal hiç. Kto ndodhin popullin ton Kosovë. Edhe sot këta që jënë të pa edukum Këta që s'kan islam zemrat e tyre Që s'kan gjenja shpirtnore Dhe se kan frik Allahun Këta mo babes edhe nanës nuk i thët babes nanë Po i thët plak edhe plak Edhe shkova të plesht I morra plesht, bona me plesht Thu që është me ata plesht e domit plesve Ati e të nejt me ta O dhlazen A edhe një qinë vjetë me i bo baba A edhe ta është bab për ty Nanë edhe dy qinë vjetë me i bo A është, nan, nuk është plak për ty. Andajt kini kujdesi u djemë të ri, mos i etiketoni me kësi emrash pleç edhe plaka, sepse ata nuk janë pleç edhe plaka, po janë baba edhe nana të dikujt prej ush. Pastaj, në kohën bashkohore, ka ardhë kohë e vështir, sa so që fjala e babes edhe nanes është ma e parencishmja edhe ma e pavlera në familje apo edhe në farefis. E ta dini mirë, se nëse kështu silemi, edhe vazhdojmë me këtë trend të cilën e kemi njës rruna zëtë prejti, vëllahim, këtë në falemi, këtë në japim sadaka, këtë në agjerojmë, këtë në silmi mirë me të tjeret, se nuk pranohet asë një punë e mirë, deri sa prind tonë janë të hidhruar. Dhe ka thonë, Resulullahi sallallahu alai vësallam, se la thëtum, la jakbelullahu minhum sarfan vë la adla, tri grupet të njerëzve, Allahu nuk ja u pranën as farzet e as punët, na file punët volnetare. Nuk ja u pranën Allahu as farzet e as punët volnetare. Dhe i than shokët, cilt janë ata ja Rasul Allah. I pari për ty në tha, a kun li walidej. Aj që së është respektuos, aj që së është, i sjelëshum, dhe që së është i dëgjua shumë dhe i prindve të ti. Këti si pranohët as farëz e as suneti. Deri sa, t'i knash prindit e ti. I dyti është me në nën, a i cili bardë fjallët, dhe e fut fesadin, fut nga të resa në mes të muslimanve, dhe i treti mu këdhibun, lillë kader, a i që përgënjështran kaderin, caktimin e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Po ashtodhen shumë e shumë hadithe, përm Tri kategori të njerëzve të cilët nuk e pranojnë punën dhe të cilët nuk i shikojnë Allahu ditën e gjykimit. Dha that Resulullah sallallahu alaihi wasallam: "Thalathatun la yanzuru Allahu azza wa jall ilayhim yawmul qiyamah." Tri grupe të njerëzve Allahu nuk i shikon ditën e Kiametit, ditën e gjykimit. I pari prej tyre el-aqulu walidei, ai që është i pasjellshëm. Ajë që është i padëgjuhshëm, ajë që s'ka respekt për prindët e tij. Wal well, mar'atu al-mutarajjilah, edhe gruaja e cila bëhet si kur burr. Wadayuth, edhe ai i cili është dayuth. Dayuth është ai i cili nuk ka xhelozi për familjen e tij, nuk është i kujdesshëm për xhinin femnorë, se çka po ju ndodh, kүн njerëzi quhet dayuth e në popull i kan thon dayuz. Po ashtu në hadithin tjetër, ka thon Rasulullah sallallahu alajhi wasallam tri grupe nuk ish i kanë Allahu jaume l'kijame, i pari prejtyne, ai që është mos respektuos, mos dëgjuos, ndaj prindve, i dyti el mudminu l'khamer, ai cili është alkoliqar kronik, dhe i treti është el mennan, ai cili banë thashëthëme i bartë fjalet dhe fut për qamje në mesin e muslimanve. Andaj vlazen, e lusim Allahum subhanahu wa ta'ala, që të nëjep neve trashikimtar pasarës të devatshëm, ku shika në rrugën e Allahut e ulat, ai leti bosesh dhe Allahut natën edhe ditën, se kjo edhe 300 mjetët me jetuë, edhe, edhe zhuga me i dalë, edhe kanceri jashtëm, fmija kanë me shikuë gjithmonë. Ai që si kanë rrugë të Allahut, vëllahin milionat një aprufshin, dije se i marrume dhe i poshtë nuk ka me përfundua. Këton popullin tonë, kanë përfundu trajikisht disa të cilti nësill kesh me prindit e, ty, e tyre. Dhe njeri prej tyne këtun në Kosovë, kish hy edhe po e rej babën e vetë, dhe ko ishia disa herë të dalet i nara në fush, po një një zhurum, këtu këtun ka dollë në këto 20 vitet e funit. Edhe një ditë prej ditësh, ajo plaka që ishë në shpi po kane po për të ta, oh, ko ishia i thë të hajde bremrena, qka për ndohë, thët dojnë më mytë burri me djalin. Edhe kur hënë mrena, e shë djalin për mi baben, për i sjele ka për gjakë baben. Edhe e kapë, thët, largëmër Allahotë marrofë, thët. Shka i të bokshtu? Edhe e largën, qohët baba, e fshinë gjakëm për i ftyres, edhe e thët, o birë jemë, në kanëpë për fundëfsh. Thuhët nuk ka shku dy avë dytë, e kanë gjithë dëvarën në mëllë, e kishvirë vetën, se nuk thehet dojë e babës edhe nanës që e banë kundë e vladit. Andaj, vlazen, mund da një sama shumë me i respektu për një kush i ka gjallë. Kush nuk i ka gjallë, ka disa obligime tira të cila do t'i përmenë mishalla në legjeratat e arshme. Këtu vlazen edhe një rast që ka ndohë këto dhe dvitët e funit në rethin e Prishtines. Nivla musliman besimtar tha të shkuëm në fshatë temin me djemë të mi. Në livadë thë, në livadë për i shatë tre djemë thë me lëpata edhe me shatënoj pësulmojnë baben. Sa rëkë e tha njoni, e gjuike një në nënë, o qeike baba i gjorë, i msheike tjetër e gjuike nënën tjetër. Thëtë edhe dola me djemë të mi edhe i ndava, edhe i kënë thë tata, thët edhe e morat, katonar, atë, atë kojshie, e i thash, ka ka ndodh me ty bre kështu, thë vëllohin thë, edhe o ne këmërej thë babën, po ne këmërej thë shuplak e dhe shkelma, po tashkëta thë po mërejhin, me lëpata dhe me shatnaj, andaj vlasën, vëllohin, gjdo gjyna tjetër, ka mundë si Allahot ta mëshef, edhe ka mundësi nëse pëndosh me ta fal, edhe ka mundësi me të denimi për mbotën tjetër. Mirë po, sulmi ndaj prindve, ngritja e dorës ndaj prindve, nuk ka për mbotën tjetër. Se të reganë Resulullah sallallahu sallam, tri doa, tri lutje që i bën besimtari, ato nuk vënohen, me njëher pranohen, e njëna për i tyre, doa e e prindve që e bojnë kondre i fmi të tyne dhe prej dove që mas shpeti pranohet, është doja që bënë prindej për fmijun, apo kunder fmiju të vetë. Si da mos kjo kunder fmiju të vetë, për kur bënë do, atë her e veç pritë të se ka po i vjen e keqëja. Allahun gjeleshanu hu e lusim që të u dhëzëm tritë edhe treja tona. Allahun gjeleshanu hu e lusim që t'i fërëtësën tritë edhe treja tona në rrugën e islamit, dhe të andriqaj zemrat e tyre me dritën e i ka erësua drita e shejtanit o vlaze njemi në rëzik, si dëmës generatat që po vinë tash, dita ditës po përketsohet situata në për familje tona. Andaj nuk në ametet tjetër vetëm të punojmë maksimalisht, të punojmë shumë në edukimin e trive dhe trejave, dhe në kam be që të ingrisim duartë lartë ka Allahu, e të lusim Allahun që të i drejtanë tri të dhe treja tona në rrugën e islamit. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Pastaj vllazën, vërtet pasuria më e mirë e mëshme që ja lën baba edhe nana fëmijut është pasuria e Islamit. Pasuri kjo që nuk pagohet me parë. Pasuri kjo që nuk pagohet me autoritet edhe me pozitë. Andaj nëse mundoheni t'u lëni diçka fëmijve, o vllazën mundoheni t'u lëni Islam, t'u lëni këtë fë, e killa është garantuese për mirëqenjen tonë. Wallah, nëse nuk ju keni lënë Islam, ju keni lënë diçka tjetër, nuk kemi mirëqenie, nuk kemi garantuese, do të përfundojmë mirë në pleshëri. Allahu na ndihmoft, na uzofft edhe na forcoft, po ju kujtoj edhe një herë se ligjërat e radhës, si zakonisht shtunden pas akşamit, është nëser mbrëmba, jeni të gjithë të mëse ardhur, jemi me ligjëratën e radhës, kultura e besimtarit në rrug, se si duhet të ketë kulturë, edukat besimtari gjatë rrugës. Andaj jene të mirësardhur një që keni mundësit mërë një piesë. Përshëndet në me salavat dhe selama Rasulullahi sallallahu alaihe wasallam. Sepse jemi në kohën ma të mirë edhe në momentin ma të mirë. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kama sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima inna ka hamidun mejid. Wabarik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kama barekta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima